وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه ولا آله ولا آله شانئك هو الأبتر وعن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يومٍ بين أزهرنا إذ أغفى إغفاءةً ثم رفع راسه متبسماً فقلنا فقلنا ما أدهكك يا رسول الله قال الهمز لت علي انخن سوره الفقر بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيك الكوثر فصلي لربك وانحر الى اخره ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدني ربي عليه خير كثير وهو حوز حوز ترد عليه يوم القيامة عانيته عدد النجوم فيختلج العبد فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك رواه مسلم في السحيح رحمه الله زمایست مندو حاضرینو مسلمانانو رو الله دې د خل دین سی سمج او دې د علم او د عمل توفیق موږ تا سره نصیب کړي زمونږ او د تمام بړي ادمو عادت فدی کے لیے اللہ شدکو مطابق کو. دی, دی ست کو اور ذی مطابق چور کر کو ماسا سد روان د سورہ کوثر تلاوت کو ددی سورۃ مبارکہ کی ددی تفسیر بارک د الله د حبيب د صحیح مسلم شریف حديث راغله انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای واي فمن ذکی چموند د الله د رسول صلی الله علیه وسلم شر او ای زمون فمن سکو د الله په حبيب داسی به خو دی غل ارادا یعنی تو وہی حال راغے او د دینه پس شر مبارک روچت کو او تبسوں کو لو نو موږ سشے د الله حبيب چتا سي په خندا کړي وي او سماي او صورت الله روته کلو او سوره کوثر الستو اب ایه تا درونا ملک کوثر تاسولا فتا د چ کوثر سشیل نو مون گوی الله د الله رسول حقو هی ویدا یو نهر دے ما سر رب وعده کړي اپدی کړي خیر کثیر دا یو حوز امت دا دا دی چې زما امت به ما ته پر رض قیامت راځي او د دې هاوځ غلوخی به پر شان دشمیر د دستور د اسمان یو بنده بد دین راشي واپس شي نو زه و فرمایم چې رب اجازه زما امت دې نوما ته به د رف د طرف نوویل شي مق به رب کریم به وي چې تاسو د س ده چې تاسو ننفس څڅ خبرې به دا کړی زمونږ د مسلمانانو په قاعدو کې یو اپنییده دام ده چې حوز حق دی او دا اللہ حبیب با پاغیبان و لاروی او پخفل امتی مسلم با دا اغین پخفل و مبارک و لاسو و مسکئی او دا دین انکار کول بیدیوی دا او سڑے پی گمراکی گیز کدی کې احادیث گیر زیاد رابدی دیوی دا د مسلم شریف حدیث تاسو ورېدو چې دا یو حوز حوضه په میدان د بخشر کې او اهل ال مودت صدی کې چې مسلمانان د قبر نراپور څخه شنو ستې وي نو د صلی د میزان د مفکب حوض او هغه وز الله حبيب صلی الله علیه وسلم او اولادو اول بخلو مبارک و لا صبح فامت بالي وب تک سباي يو حديث ده بخاري شريف کې دا سرغلي دا حديث سم ده انس رضی الله تعالی عنه له وی فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لما عرجوی الى السماء کل جزا اسمانو نتوخیجو لما اللہ نظرالم فیو نهر حافته داغی قدوارو طرفونو قباب اللؤلؤ گمبتونو دا ملغلو <تصح> اواغا ملغلریو دھڑی دھڑی ملغلریو چه منز او دې حوس په کناروبانې د ملغلوو ګمبزو فقلتهغا یا جبو د اللهوي فرماي ما فرمان چې جب دا فقال هذا کو سر لې ه ک رب و کو و داغ او سر ها هغه دی چې الله رب لزتهسوته در کړی. فأهول ملك بيتي فسخرت له مسك مسك عسفر و اي ملك لا سجود قد اغ خترا واغصا لدحوز بكاور شر ختا سوا خوشبو دار و مشك فشاريا امام بخاري رحمه الله دا حديث ذکر کړي حس کې وګورت د سرو او د سپیلو زرو ک لاسونه او د سرو د سپلو زرو پهلوخو کې دنیا کې خور حرام و زنانو پتور دروس او ناروا د کنارري نهخ که زنناه کوېځکه ځانو ته د خالو د زیینت په طور سر نظر استعمالون درستدي د سرو سرو پهلوو کې د سپیلو زرو پهلوو کې اف نارییده او ځانو ته او شان کې وکم دی. لذل تاخد سرود اسفیلو زرو فلوخو کی خوراک حرام دے او د متکبرین خلق لخنا داوی گلاسونه د سرود اسفیلو ضروی کا عدد نجوم السما او اکثر من عدد نجوم السما داسمان د ستوروم رگیلاسونه بیا د دین بدلوی دا حدیث امام مسلم رحم الله بختل صحیح مسلم شریف کې ذکر کړی هغه ردی نه اندازو لږوي چې دا غي ګلا سونه د اسمان د ستوروم ردیه دې نه دې نو سمره امتیان با الله حبیب تراضی الله دې بختل رحم او کرم مونږ او تاسو باندې کې راولي دا غی غلا سنابا د سروغ د سپینو اړوی او د دستور د شمیر مطابق یا یاد مسلم حدیث راغله یا دین اړ یا بد دین اړ او د دې حدیث د سند دار ومدار فالس رضی الله عنه باندې دل یو حدیث کے داس الفاظ راغری لگا دا حدیث د بخاری شریف ہے انس رضی اللہ عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و اذا رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے بينما انا اسير في الجنہ فَمَنْ من ددي کې چې جننت کې روانو و نه ب نهرن حاف قوبللو مجووه نوما یو نهروکت هغې کې ناروبانې د ملغلوو ګمبه دولو نماتا پوسو کما حادا یا جبریدو داستی جنوی فرمایل داغا کاؤ سر حاغا دے چې تاسو طرف درکڑے او ملک لاسو گت کو نو داغی خطے راواغستا دا مشکو عمبرو پشخنوا دا حوز دیر لوی او د الله حبیب د خلکو د کوئی د دا پاره دا وی اندازم ذکر کړی لګی ولاکی نو خبر وي سومره بیتولې په اسلام آباد دوالی تر کراچۍ پورې دی او دام دا حدیث کې د الف اعظم راغلی او د مسلم شریف حدیث ته ویمابینان نه هیته حوزی کما بینا سوا نع رواه مسلمن فی صحیحی رحمه اللہ ویدی یو ترفت دی غوزن راوالی تربل ترف و پوری سمر فاسل لدن من اللہ حدو بیلک مدینہ منورا اپا یو من کی مشعور خار د سونعا نو دا زربون بیل جوری گی دا مدینی منورین راوالی تر سونعا خار پوری پوری او دا غید یوی کیناره ن سربلی کیناره پوری مسافت <تصفح> او فاصله دا بعد روایت تو کذ الفاظ عمرغی د مسلم شریف حدیث پہ <تصفح> ما بین المدینه و عمان و اذا غید طرفونو پمنس ک دم را فاصله لا لقد مدنی منور و د عمان پمنس ک لا علماء وکری دا با دی ذکر راغلی و ایلی مقام نراوالی او د سون عادی یمنفوری علما کرامو ذکر کړی دي چې حوز هوس بارکی مختلف الفاظ راغلی دي د هوس بارکی مختلف الفاظ راغلی دي باذ کراغدی دی یومیا شمان نظر لیا دینہ زیات یا دینہ کحب باز روایات کراغدی دا ایینی روا تر ترجح سی پوری باز کراغدی د ثنعان روا ول تر بدلی منورے پوری باز کراغدی ما بین عدل و امات مختلف قسمه ریwayat دې بارث راغلي نودایو قسمت الله ته حدیث دغې مثال ذکر کړي او ضرب المثل او یو شی دغه اندازه نکرکې نږدې کې خپل منس کې تقارب او نزدې والے وی بل منسکي ثقارف او ني سيوا ديوي کوم خل کو چوي دي شهر د هاوس پديره وایا تو دا, دا استراپ ده ندا خبر داغي درست ندا طلع دا دا حبيب داغي نوواله ذکر کوي او امام نووي چې مشهور شارح ده د مسجد شريفيدا سيوي دي ویول ولدا الله حبيب ته خبر ورکړې شو چې دومره دي لبې ورتلغينه او بده وه یو شناغه خبر ورکو دارنګي دا پدی چې بارم د جگزلي شړې 30 ځي او زن په کلا رزي رضا مختلف روايتونو طول فخل ز باندې درشتي او زموږ د پیغمبر عليه السلام حوز ده او متبزي او داغي او بو بسكيل الله دې تخفل رحم او کرم زموږ واستعصم له صفكه مسند احمد کې دا څه روایت راغلي انس رضی الله انوې ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تفوش شفر بارت کوثر کې پیدایو نهر دې الله ما تر اکړه په جنت کې داغ خا او رب مش انبر دې داغی او بود فیو نزیاتی سپیلیدی او دگبین نزیاتی خوزیدی حدید بس مارغان رازی مارغان ورط رازی رکو بول مارغان رازی او نهرون و حوزون رتا وید آغای ستون مداسی وی لکدو خان و پشان نابو بکر رضی اللہ عنوی دا اللہ چې چه دمر غرغر ستون ای دا خبره رونه متونو خوشالو کی دا الله رسول صلی الله علیه و سلم اور توئی د دې خوڑون کی بعد دینم زیات نعمتونو کې پي دینه باغmai اګای سې پزيات او نعمتونو کې پي د دې हाउस بارک کې دا مختلف روايات راغلی لکه امام تلمیذین کې باپ تړلې وې بابا ما شاء فی صفته اوان الحوس هغه یو غو حدیثه ذکر کړه ابي سلام الحفشي وې وې ما په عمر ابن عبد العزيز رحم الله خبر رسولي نو یز فسورلای باندې څور کړې شو او رالم چې ورنن شم ما ورته یا میرن مو ملي لقد شق علي مركبي البريء ير ويفما ذاور دا شخص شو دې نړۍ نړۍ عالم ناغورتو یا ابا صل ما اردت وانا شق عليك جون کبیر المؤمنین عمر بن عبد العزيز رحمہ او عمر صالح اور ثوی و ما ارادہ نہ ده چی پتا شخصی وکم ولکن بلغنی عن تحدیثه تحدثه العربان عن النبي صلی الله علیه وسلم فی الحوض واذا تکلیف لی زواج نہ که ما ته دا خبر را راثې دي و چې تاسو سره د پیغمبر عليه السلام یو حدیث دی او ته د صحابان رضی الله عنه نا نقل کړه فاحببت ان تشافي هني نو یې ما دا خو هڅه باندې محابه هوهلې که په شي شاخو می اورې تر خدای دې مرشوري بي نابو سلام ورتوئی حدثنی صوبان ماتا صوبان رضی اللہ عنہ ودیم ذکر کرے نالو جلید القدر صحابی ری اوداد امی سالمی رضی اللہ عنہ غلح مناغی ازادون لیو خبر درمان شرط کو ازادون لیو خود پیغمبر خدمت پکے لیو دیو اور تو این مو کته په ما دا خبره شرکه کده شرکه دې ژوند لري د زو صحابت په په اړه سره اترې رضی الله اوه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مونته بیان کړي چې هاوذی من عدن الی عمان وې جما هاوس دا عدن مقام نراوا نه دا عدن مشهور شهر ده د سمندر بغاړه او د یمن په انتحال کو کله تر عمانه نور دي عمان باني عین باني زمم درست دا عمان او عمان تر عمان او عمان فور. ماءه اشد بياضا من اللبن ذي طيب زياء ذي او بزياده سيني لي دپيورا او بزياده سيني لي دپيورا واحلى من العسل او دګاب نبزيان خدي واكوابه عدد نجوم السماء او ددي گلاسو نو لوخي وا داسمان دستور و دشمیر مطابق بھی من شرب منه شربتن چاچه جدین اوزلس کلو کل لم يزمع بعدها ابدا نویدان دماغ شر کی ببیا کلم تگیش اول ناس اروداً علیه فقراء المهاجرین الشعف رؤوساً अर्जुन شورکیاه اول خلق بده هوست سوک راضی ففیران مهاجری دغه کده ستنیست نته راشه ستنیست ابای توجوکوی هاوس نمبر 2 نو نمبر کې شوګی اب اي شي فیران بیا او مهاجری دې نگرده فقیره دمرا نویم مرتبه دا او دا اللہ دا رزا دا پارا اخفل کور وطن من قربانون اول بحوست سوکورزی فقراء محاجرین داو اسوکی فقراء محاجرین اششعط رؤوسا سرونب ببر ایده منگذولو دا غرون وزر زکابی وطن سرین مهاجر او فقیر غړو غوڑو سر غړو لوګی غړو ته څه څه سمې ادور سوسیابټ جامې به خیر نیوي الذین لا ینکیهونا المصنعما ولا یفتح لهم الصدذ و ادا خلک بی جری و مالداران او زنان او سر نکاون اند کې دی وای تادور مالدار زنان دا د بنگلو او خرافونو او د ذبر جامو اته څه په دې شو او دروازه باندې د څوک ولا وای نکدې چې دروازې ته کله خلک کوئی خلکار وکایي وې عمر بن عبد العزيز رحم الله شدا حدیث اووړو سبقا عمر حتى يظل لسيهو عمر بن عبد العزيز ثم رجلم چراغې په پونک کلوه تشوع زاد غدور خليفه ده ټول دنیا کوئی ولا كني نکحت المتنعمان فیما خود یولوی نعمتنو واندنانسر نکا کری اکا دیدی بیوها بی فاطمہ بنت عبد الملک دو داد خلیفہ نوردہ دا نیکیم خلیفہ دے او سلور نونے مخلفا دی دو پرنگی شان بدشا ہے لار خلیفہ دے عبد الملک نیکی خلیفہ امروان اصلورون ام خلیفہ او سلیمان یزید عشام او ولی او خاون دیم خلیفہ دیم تا خاون دی خلیفہ دی پلار خلیفہ دی نیکی خلیفہ دی دریش ہوئی اصلورون ام خلیفہ دیم دی وجنی وي ب خلیفا جدزه خلیف او زوج خالیطول خلف و د خلیف لور دا ن کې خلیفه خاونې خلی ف او د سرور خو نومر ابن عبد العزيز <سؤال> رحم الله <سؤال> شخصو جوړن او مالحو دروازه خلقو هم اهل المؤمنین دروازه مخلق خلق او ای لکذ جور به حوض واهلو کلی پراد از خلق او عاجزی او تواصل مالحو دروازه مخلق خلق او ای تجقوم خود وی لا جرم ارنی لا اغسل راسی حتا یشعث له د سو ل جسې حدیت ته صخوا روثربیي او رې مخلهخوا مخ ذبه ته رغې سر وي زمم نه چې بهبر شوي دی او جاې چې دا د چي د دا بهغې زمم نه چې خې خیرې شوي دي د چې ح کا سر فقراء مهاجریت سرونه ببر دی وخته جامی شې جامی خیره یا کتابوی دی جامی خیره شنو باسه وداعو شیخو دې چې جماع بي بي خو دلوي متنعمات نه خو د امیرالمؤمنین بي بي وها د امیرالمؤمنین سو بي بي و او ایده اکلا خلیفه شو نو زمانگ تاریخ لیکي و کور نه د جڑا اواز راوتو تولو خلکو و جڑا او ریده نوین زیرا جمع کی وین دو تیویسی زن مسلمانان و خادم جوڑ شوید زگر او استاس و لسمه اکم دا کمو خوخ ای پاتی کیوه ای کوایی اخلاق کتنی ویدیو ای چونو پچک و چونو جلد او دزې نه ديږي دا چې د دې زیورات او کالی کی به کیمتی سامان ټول په بیت المال کې پروتو قبضه کې پروت بیت المال دځکلا عمر بن عبد العزيز رحم الله وفات رور خلیفشه نو چې کوته پیدا هو زماده خور غزیورات کی او د اخوم ورته والي ور د کوششو کو جدا د بیت المال راوالی واپسی کی دا بیبی بی چنبی و هغه له شکر الله ورثه وی دا سماع د خواوه په ژوند نو په کار ورته پوسیږي خذ کو خو زه ورات تخاوه نه فاراجم وی دا هغه په ژوند په کار نور اگني د هغه د وفات نفس ز په دی باندې شکو د داد الله زه حبیب حوز دمر اوغت دی ادتو لنبخ کے بورتسوک ورزی فقراء محاجریت چه سرنے ببردی جامی داغی خیرنی بی لدا زموند ایمانیاتون ایمان یوم سلدا چه زموند پیغمبر علیہ السلام حوز دا یقینی دی او شا چې دا وی او به او زلشک دي نو د حشر میدان کې پاغه وسو به اس قسمت درا نشي اس قسمت د پاغه یې بار نه شي د مولوی الله تعالی محانم او د نور سلف نو د سوره کوثر په تفسیر کې دا نقل دی چ کوثر دا یو نهر دی یو حوض دی دا اول ما بازی وای امام قرطبی وای چې دا الله دا حدیث او حوض ندیو جنت کې دی یو د حشر په میدان کې دی او دا هرڅه په بر په حوض خود الله دا حدیث حوض په د طولونس د طولون بدرې زګدا یو مت ډېر زیات وی بعض ممسسلام نهنت ک الله حبیب فرمای ما ته پې پیش کړی شو نوماکتتل چې بعضې پیغمبران را روان ې دو متاددي ور سره پر از د قیمت به با پیغمبرانو بعضې پې غمبرانو د دو دومره خلاص او د دومره مهنت باود څو مکته د دغې اومتیان دوه چا سره به یوي اوی بعضې پیغمبران غمبران به تش را روان. هو نومرې پخته اوخواري کړي سره د دومره د زوره درد نه او سره د دومره د خلاص نه او پټو نومردي یو میم نه دی پیدا شوی پټولوې زیات به زمونږ د پ غمره د لات وسلام متیانوي او هااوس تباغ خلوي دي چې د چا خکې عقیه د ایمات. الله دې لږې کې او شرې د شرک په عقیده باندې کا کړره هر کس مشر شي وي نو مشرک بنه हाउस زي نه بد هغه لپاره شفاعت وي او نه بد هغه لپاره خوشحالی وي دا دې لپاره اولنه شرط هغه ایمان او توحید ده چې عقیده به خل دې ایمان وي اي کوا قبر پرستې وي پیر پرستی بهوي او د ش ب ماه اقسااب دي چې هغه د کتاب الله په ناستې سړی پیچ چې د د ل ی صلا کې جی بایدزه بهزانانه لږوقت ګدنې معې و ګډه چې کمم اهلیهکو لما د خوران در سونه کويدي کې کی بکینم کنم او غې دپاره د الله د ح د سنتو اس ثواب ډیر از مآ عزت مندو ضروری را نو پټو د سي زیاد امهت به د جناب نبي کریم عليه الصلاه والسلام لکهو حدیث کې راغلی دا حدیث د سوبان رضی الله انو نه ده او حدیث مسند احمد ذکر کړي سوبان رضی الله انو وي چتا ز شو ده غلامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم و اذا الله حبيب کوئی انی لا بعقر حوضی یوم القیامه زبد الحوض لمن رولا دین فاز کیامت او احاکبر ازی تو خلق بد دین او شړلې شي او د دې او په دفقو نه زیاتې سپینی وی غبن نه بزياتی خوږي وي او یخذت فيه ميزابانه من الجنه احدهما الذهب ولا هر او ونه دې کې د جنت نه راغلې او غبره به یېږي پکې یو پر نالوو د سرو بل ب د سپی سرپ. نو دو پر نالو سره بج کې اوبره با روایو ک سر راغري لکه دا حی دی د ممسب شریف دله ه فرمای زبه پررض د قیمت د خپل حوز د من سره. اصا خلق با فیغمبرم شڑی دی حدیث کنا سے انفاظ راغلی خلق با شڑم او کسم الله لازمه پا امسا وهم نیو کس ورتویل اللہ حبیبستا سوزدی حوث فراخی با سورے وی دمدینی منورین راوان تر عمان پورے نوی دا آغی اوپو بستن گئی دا پیونا زیادی سپینی دا گبینا زیادی خو او خوگی او یو دو پرنالی بای دا جنت نا با پا یو پرنالی بای دا سرو با زروی بلا بسوی بلا با دا سپینو زروی رواحو مسلمن فی صحیحی او یو بلا حدیث دا دی بارا کراغلی کدا حدیث دی دا, دا توبراری اولماو لیکنی چه رجال اولماو لیکنی چه رجال دا دیساند دا صحیح یعنی حدیث صحیح لے رجال درستی ابو مامر رضی اللہ عنہو فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی. ان اللہ عز وجل بے شک اللہ رب لزرد يدخل من امتی الجنہ سبعین الفاً بغیر حساب زماومت کې به او یا زر کسان به حساب شرط ورنه کوي الله دې پکې无穷 شکر او لېو صحابي ورته قربانا او یا زر خوستا په امت کې داسي دي لکه یو مچ په یو ساروی باندې کې یا ذات یو فرمایله لکه یو بدل رنگ وال بچ په نور مچانو کې وی دا نبی حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل ویو یا زره کسان به بی صاحب جنت تزی او هر سر او شراب او یا زرو وی دا بھائی ریسام دې صاحب وګوره به سور په نه دا ندې ارصو حدیث نه دې له سورې جوړي او یاو زرو کې هر او زورو سره نو راو یا درش ها دې له سورې جوړي کیږي باهي وختي ما عيشا بوګونو دي نه وایي چې دای صاحب او یاو زرو کې هر او زورو سره نو راو یا درش نو چار قرول او 90 ناب جوړي ایبن کثیر او باز نور مفسرین را ترجمه کړي او ایبن کثیر کوشش کوي چې دا روایت تم سندن ثابت دیایي ګرادي چې دي او یاو زورو کې به هر یو سره ويا او یاو زورو کې به سوي ال سره ويا زره نو هغه اصحاب باندې علماوي چار عرب نوے کروڑ جوڑی دا حدیث بورا چکا مو رئی ندایت تبرانی شریف حدیث تے اور سر دام دیئے وثلاث و حسایات الله لپ با اللہ مخبل کو دنر اکر دن اللہ رب العزت لپید اللہ لشان سر مناسب دي. لیکن تاسو قرآن شریف کیوئی دی وی اللہ رب و والسماوات و متویات بی امیلی والارض جمیعن فی قبضتی تو لز مکہ بی پا او دا وڑا اسمانون بی پا لاس کې کما کو بشانی ہی را ساوئی نو دری لپی بڑا کئی دیوی آلالاللہ رسولہ دا دی خوز پلنوانی با سمرائی نوی ما بین عدن و دا شید الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی کتاب راغبی چا چه داوب یوزلس کړي نو لم یزمع بعدها ابدا دینه پاست څه دي څه دی پټيش اته نه پاست بده د بختور رشي الله یو استاد مخ چي تور نشي بست ها ده جنت وانی ادامه اللہ فرمایه دیگو را وجوه یوم ایذن مصفران زنی بخون پدغرز او بازیاتن کراغلی یوم تسود دو جوهن و تبیض دو جوهن پا کمارس کی زنی بخون بتکتورشی او ځې مکوونه به تکسپین شي بعضې مخونه به دااسې ت شي کا انما او غوشیت اوجووه هم کېام منلیلی مژ مع طبوي د ټور شپې غتیاې چاار جم او د بل لپسيدي او د غټوللتیاې د د پهې مخه جم کړي ځې مخونه به پړه کېږي زلیږي به لسا راغ او د خپلمهته د کوشي د وجه نه خوشاه لي د ک داام راغلیلم یو وجه هوبان نه بده د حوز دووس کولو نپس مخ تپتور نشي تو دا دا اللہ دا حبیب دا وحوز بارک کی احادیث تی او پدی الحمدللہ دا امت مسلمہ ایمان تے او دم را خلق بدی حوز او دا اللہ حبیب کی عرب او نوے گروڑ خلق و بسی به حساب بانا جمت نه نکائیت انا دې موږ او تاسو په دې کې راوړی هغه اعمال دې الله موږ ته مخله او هغه اعمال دې الله سان کی چې پاغه باندې جنت ته به حساب وسړي ته جنت انځر دروازې دي سور یو دروازه دې د پارا دې پاغه به حسابا خلق جنت رزي او هغه به حساب کې ګوري او صبرناک خلق ته دې اللہ قرآن کی وعدہ کری چیسوک در صبر بسیفت موصوب دے دے بچند تا جنت تا بسیفت صبر دے لوگو را کل لوگا دا اکلتتا دا اکل دا پردین تا انگی کل دا اخپل نتا انگی کل دا اخپل مولا اکثر خلق جائے برن یا سری بے انتہا و جڑت دا اخپل و بچونتا مال ایمان امور پلاردہ سے خدمت کرے کسی قسم در نو خرم چې په دې ټولو علاقې ته خدمت چلے خو زمبا په چی له غتی ور کې ولاړې زمبا ورته هیڅ نه وخداسي وی چې په هغه بچی په بدنसीबी دا د مور لپاره خدمت کړې دا پیدا در درنه بدنसीबी نه هغه خپل <سؤال> مور رټي دا چې خبرې وې سړې دې دې یو زنا ور سره برټل <سؤال> نکي لکه څنګه چې نن زماني وځي مور اپلاریٹی لو ګورپدیب سپار بچی دی رټی د ذہن کې واچوږي وی دنیا کې وخه مخاسې انتخاب وی ټکل در باندې کافر مسلط دی دا انتخاب له عقل یو بیډی نه مسلمان در باندې مسلط دی بس پوزله روز کله لاځي خپل بچې در باندې مسلط دی دا ذہن کې راول شي امتحان کوو څنګه مخاوونه بس امتحانات او کېدل به امتحان الله رب العزت دې دنیا کې شوپري دي الله په قرآن شريف کې وایي سوره مومنون کې وایي ان فی ذالک لایاثن و ان کنال په پدې کې خامخ دلایل هي او به شک مون خامخ ازمایش راولو دا درد ازمایش ده وکاله په یو طرف کله یو جهاد ده په لږه فقیري باندې سره اذر اوټي درک دیللې امتحان ده خپل کور دي لښتہ امتحان ده دې ظالم او ده کافر دلا سر پر دره کله یو په لن کړي ګرځي کله بل په لن دور کله امتحان داغوي چې خه مټې اوور سسل پهسللدي یا په صحت روغې نو دا امتحان د هغه پرشانو د امتحان خطرناک خطر ناک دی ځکه د لغې د بیماار د درپدر کېدو امتحان کې کله د سړ تهوج الله جوړ شي خو د بغلو او د خوشحالو دتونو په امتحان کې غشت تهوج شي. از تشت توجم کرشی نا امتحان زمائی زتمن دو یو خارا زی یو بجنت تا بے حساب سوک زی چچا سوک سبر ناگ دی پا بیمارای سبر دے دچا گورا بجیلشتا پدے سبر دے نو دچاشتا غور کتے والا لے سوک دے دشمن نہ تنگ دے او دشمن دوکتے سوک مسلمان دشمن نہ تنگ مسلمان زقل امام ہوئے ول د خلکو م ک نه قیمم وای خو بلې ژهنې طور سکی موونه خوور دا کوي چېڅوک زیهننی پر شانو کې واچو داسې خبرې وکړو چې بس ما خبره کوو او دژمه او ټوله شپله خبرې د وجه نه دومره زور ورغلی چې ټوله شپنا او پیشمې جو ل غړی له خیرې کوي سوک دی ته یا راوه چې تا تخیرې وکي ځکه مظلوم مضلوم خیرې رد کږي د مزموم د تا طور پرېشان کړي اسي بي صد يو د جان د حيا د مال او هغه د او بدلي زيتون رسې زموږ په دين کې بنيا دي شه دار چې موږ او تاسو چا لاسو لکو زرا او د مظلوم خيره الى الالعالم قبل وي کله چې مظلوم جار ون لاوي وي جما د پخپل زتا او ذات قصبري لأنصرنک ولو بعد حين <دَخِيه> زبتا سره مدد کو وګر کو وخت پکې ولګي کله ګوره خیری چاو کی بسغه چا چې خیری کړو باغه خار انبار شیل او اخرت له رسېدو ادم مرګ نه داغه د دا مرګ نه پس دا خیری ولګي کله ګوره چې په ژوندون د مظلوم خیری کو الله اورېدي او مظلوم ژوند یې سو د د د ووف نه پسې غ ظالم را وړي او ګورې ظالم الله راشي کله په کټیل دیېر وښول شل شل کاله او سر خلې کاله په ل د دا الله حوز حب حوزبانېمان راړل زای ز خوندو دا, دا زمونږ استستاسو ددید د ضروریاتو نهدي ډله حب به په د حوز بانې ولاړوي. او په خپلو مباره کو لاسو به ت په لا مباره سوی لاسو به شوي او به ت څ خلک نو شړلی شي د الله وي بچېې چې دا خو زما او م درې وللی نو پې غمبر سره دې شانه عالیبل غف دی د ملاک مورته وي چې د الله ح تاسولهڅته د ان نه کله تدرې ما احدثه بعدك تاسو لسفه تر جتا سو نه پس د ایس کړي د دې جمله دوه مقصدونه علماء ذکر کړي اکثریت د علماو په دې نه چې ما احدثه بعدک باغ خلک شي د الله د حبيب نفس مرشد شي د دې چې عقیده واجب اسلام نه شي او یو معنا په علماء د بداعت وکړي او اکثریت علما بصری ما احذسو بعدك دا باغ خلک میکه العیاذ بالله د نبی کریم علیه السلام د وفات نفس مسلمانانو خوب سیمار او حیاو دیني یا بغیر د سالالچ نا دل ته زوایزت مند او شاکا دلی کی بدغه خلک میکه دہی بدهاوز نسشي د هاوز د الله د حبیب صلی الله علیه وسلمنا داغه نبہ محروب شی امام ابو سعید الداریح دی حدیث دا معنی کړي وہی ثاوی عندنا فی اهل الرضہ د دې حدیث تفسیر زمون په نسوخته دینه مرتدین مراد دي یو حدیث کدل فاضم راغلی دي دا مسلم شریف حدیث دی صحاب کرام ورثوی حبیب جتا صبح په حوز د کوثر باندې قوم مد باندې او بس کوي نو ا تعارفونه یو مېږي تاسو په ټول متور راځي په بمسګه پیژنې قالنا عبد دلا حبیب فرمایله او تاسو باندې نوره امتونو غل تاسو چې ما تراځي غرر محجلین من اثر الاذو رواه مسلم فی صحیح وی تاسو به د نور متغنتری احتاسه د مخ او د دا اودس ساعت د منو باب رکی نن موږ د مسلمانان په دې ساړه کې گرمای د اودس یو خدا مفتاح الصلات د مشعاب د اودس نی مزنکی د اودس بمزر نکی د داې تاغ په ساړه کې ملو او دا به د سواللهسمې د سپکم فشان شوي دا به هغې پهشان پړ کېږي دا کم ان داونه ژن موږ په او دس کې ون دګه دا مخ به پړ دا لا سخې به او په د ناخه د الله حبي صل الله عليه وسلم خپل عمتد پې چې او د الله ح وي نا فهته همل حوس. زبا نه ح باې وړ فره تاغ چا ته وي هغه مخک نه تی دا, دا سید پا او غم او دا او بړیرې مزیدارې دي او تااس لپته د ټولو کلو مز سره چې پهلاس دڅ دعاال به میډوي سپه شوې په خبربانڅګېېته لو وړیر خون ورکئ او ګم د پهونه زیاتې سپلی دي د ګ بته زیاتې خوږدي او ټولو کلو دمت سر. دا هغه ملمې زرد تپوز بهسهکې چې اوعبور ته لاسو کې خاتم نه صلی الله ل وسلم دی دا د دبد د پاره ی لوي ااز دی چې د دوی پې غمبر ب دو ته په لاسو کې سکري او بیی او دا به باندې سحاب کرام او بعضې کتابو لیکي شخین به مو به تکسېئ. سیدنا ابو بکر صدیق او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو د ټول ولول د فن خبر سره بلال یومت اول ملاقات کوم ذکر کیږي اوبای حضرت الله نور روز ته د الله د حبیب خادم خاص دی. او سو کاله خدمت کړي ورسوی حبیب دما شفاعت وکړي مګټول ذخل پیغمبر شفاعت تسویر محتاج دی الله دې موږ او استاد څو ذخل پیغمبر شفاعت وکړي چې لای شفاعت نې کوي قسم دې بي حساب چې سوق جنت ته دې چا په شفاعت بځي دا الله حبيب چې شفاعت شي شو روکړې پټول او خلک سره جنت او دا چې موږ الله رب العزت به پرسته قیامت پړې او قهر او غضب دا خلک پتنګ شي پنځوس زره کاله رسپي په تاسو په چرګي ویاول چې غبر لړشي بل لټول به انکار وکي اخر کې بذا الله حبيب تراش بذا الله حبيب او ایذ بو اپ چا او زذ دی د پاره ابن الله حبيب او تراشم نو د ارش ده لان دی او الله له پسجې پریوزم ماوالا پریوز دی چې څومره به پرې شنو له ماو لري کوي وی دی یو یف ای په مقدار به نبی رسول اسلام په سجده کې پروت دی اندازې نو ور ديږي وینځه راوړي دا کثر بده او په دې سجده کې بداله ده چې حمد نواب صلیح حبیبوی چې ما له اوسه حمد نه یاد لدی اغه مو کې سره به الله په مار اكو لاو کې دې جڑا فریاد سره الله خپل حبیب توي هر څه راسک حبیب سر مبارک دې پور تک سل توت وعشعت شفع سوال کا وتر کې دې بشي او شفاعت کا وا شفاعت بدی قبلیدیش حضرت رضی الله و سره سر واده سر او هغه ورته قربان کوم چې بده گورم چې شفاعت به درو ځایږي او کې به يا به حوضه سر سره اقدر تدیوته مقدمه تلید به جان سره به او قال کریم پولیس شفاعت سره دا تداگره د حشر میدان کې ولډ ملاقات دې الله دې موږ او تاسو له داسې اخلاق او داسې عادت او قاعده او اعمال درا کړي مونږ خپله حب ته ح تهور نه شو دپاره زما مننظرل <سؤال> دا میدان دی چې مونږ تاسو عملوکو <سؤال> او سبا د حشر میدان کې د خپل حب حوس ته شو شو په خپلو مباره کو لاسو تاسو مونږ تاسوانې دې حوزې کو سر اووس کوي اوړې ملاقاتته دی د ه مونږ اوس وختي کړی او تاسو را دا حدیث پاک دے دا مصریف شریف اقوی بن عامر رضی اللہ عنہو فرمائی وی نبی ریح السلام موزو په پشو حداو دا اخد اب یا را غم امبرتا اخدو وی دا سی محلومی دے لکا مړونه دو مڑو نچر اخصا تلی کل موعدی علی لخیائی ولم قواد بیو فرمائی وی دا بتاسو نمخ کی حاوستا زب تاسو نمخ کی با؟ حوص نمخ او داغی عرض دمرل لکه دا ایلی خار راوال ترجع بی پوری اب اوی زمین ریگم چی تاسو بمان پس شرفو کوي یاریگم ددین چې د دنیا دروازی با دربانی را کلاوشی نو تاسو با دنیا کی ناجائی زمین او ساتھ ای اپا دی با نو ثابا شیلک مخهومتونه چې سابا شو ایو خبره ته توجه وکړئ یو روحانی والد دی چې جناب نبی کریم علیه السلام دی یو دا جسمانی والد دی د جسمانی والد فکردار دی چې بتوله به سجمکه ادنه مستقبل وایم وګورب یو باګلی دی او د یادونه روهانی والد وایي زه پدی هرې کوم چې دنیا سره راځي فکر والے پوچھو کینا جسمانی و الی وئی چدی بچیدہ بیس زمکا سبانلی سوورلی سب جوړی کی اد الله حبیب وئی ز پتا سو د دنیا باہر کیاله چې د دنیا دروازه به خلا و او دا پس تاسو د تباہی او سبب جوړ شي او دا وخت کی الله حبیب سر و بارکم تعالو دا ب بیماری و جفاری کی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم شي لقدی ربیول اول کی اول تاریخونو کی زمون پیغمبر علیہ السلام وفاچنے لئے په سفر کې بیماری شورو شو اوہ بیماری رست کئینا سیوہ کئینا اوہی زمان اصلاس ملاقات ببہوز کی اقبائ بن عامر رضی اللہ عنوی وکان آخر ما رئیتو حسول اللہ صلی وکان آخر ما رئیتو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علی دا اخیرره نه ځ چې ماې غمبر په مبر وکتو دی نه پر ګړي د نوسته شو اخیر وختې سه خبره کړي چې زه د لکې دنیګم چې د لې م ېږم چې او م سر وګړه په لګړه زمونږ د مشرانو چې نه جامي وي او ن خواراو خو بعد شی په ټوله کولا کو. اوس کهخوراکونه کو ډیرر دی او د هر چا س ډک دي خو غالب سوک دے کافر او یهودی نصرانی غالب دنو پا آغا جامو بسکے چی غالبہ دا بالپلاس کے دا استاز اللہ تو رسوئے دا صحابہ او نجامی نیدو خوراک دپا رسوئے ابو عبید ابن جرح رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب امیر جوڑ کرو نو یو یو کجورب یو پولی یو یو کجوربانی با چوبیس گنتی اغی گزارکونا جامی نوی یو صاد نووي د لنګ او د د پرتپ کاره غستو جاې نوې خو ایمانې پووتو او خ بنی بر زی الله ووي بیا ما د الله حب په مبروانې او نکهو تا الله ح ص الله عليه عالی وسمه د دی نه پس بیا ما په مبروانې او نهکهو د د حوز باره کې دا د الله د حبي حی دله حب دام فر بایددي ما ب نهبیوه مبرې رازه ریاضل جن نهوه مینبرې الله حوزې زما د فور او د ممبر په منځ کې د جننت د باېچونه یو باېشه ازما دا ممبر به زما په حجويه ټول د الله د حب د ممبر نه بیانې د په دا مبر به وجی درې په باندې اورلکه دې د تاریخ لیکلي د الله حبیب منبر په کس وزیدل او چې الله حبیب او جما منبر په بهوز وي الله څنګه د حضور په ډې زندي کوي په دې مقادر شه د خپل نبی سو وزیدل منبر په بیا هغه شان روخ کله ک څنګه چې په پیغمبر علی سلام په کې نا سو منبري علی حوز جما منبر په جما د حوز څخه ساي الله زموږ د ټول خاتم په ایمان رب کریم موږ ته زموږ والدين او تاو شمول فروغ او مشایخ او استادان او مروجوندو ته واړه او دوی ماف کی رب کریم زموږ ته ټول د دې دنيوي حاجتونه تر سره ک او زموږ د دې دنيوي پریشانای ختم ک الله امه در په څومره صاحبو مشکلات دي دا ټول مشکلات خپل رحمه او کرم ختم ک اللہ اگر من پر اسلامی مبکنوں کے میں کمی پر پریشانہ ہی دی. کم مسائب تکلیفو و تکلیفوں نے لی اللہ پخبر رحم اور کرم دا دول مصیبتوں نے لے کی اللہ بیماران و تشفائے کاملا عزیل اور نصیب کے اللہ دا ہر ظالم دا ظلمنا دا ارشری دا شرنا دا ار حسدی دا حسد نمو دول پا امن و امان و ساتھ بی وان بندیوان اللہ دا بند در اخلاص کے د شعدشمنهي طرف غنۍ دی الله محبت او دو باندې بدلی رب کریم موږ ته د خپل ایمان او د نیکو امان او توفیق راکه او د حشر په میدان کې موږ د خپل حبيب हाउस ته وزه او د عيد مبارک ولا شو د حوزې کوم سر او وزه موږ د طول نصیب کې او الله خپل رحمه او کرم موږ ټول به حسابا جنت ته وزه ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنا وكنا